На човнику принесли його в ту страшну ніч. А тепер прийшов страшний день, вганяючи її в дерево дзвіниці, а далі в сухий, причовганий ґрунт цвинтаря. Людські очі скинулись на жінку і за нею, а їй хотілося упасти на землю, заголосити, заплакати на увесь світ. «Та що наші сльози в годину прощання?» Спавлені уста самі прошепотіли. «Діточки мої, діти!» А очі шукали Миколку, Стаха, хоча вже й не бачили нікого. Тільки шумом озвалися її цвинтарні дерева, що виростають з людей. Дійшовши до болота, Оксана оглянулася на присілок на село і нічого крім дзвіниці не побачила. Оберг Єфрейтор наказав їй іти попереду, сам з автоматом у руках ступав за нею, далі дріботів Ксяда, а позаду неохоче плентались поліцаї, бо хіба їх не спитають колись, за ким вони полювали? Там же тільки поранені. Нащо вони вам ще раз спробувала виблагати чиюсь долю Оксана? І у відповідь почула те саме «Веди поранені і до непоранених доведуть». Гибла земля спочатку дурманила голову розмаїтим болотяним зіллям, потім зажвях котіла, підпливаючи то жовтою, то чорною водою, далі почала розриватися і стогнати зсередини. Здавалося, то подавали голоси ті, що знайшли собі тут домовину. Тепер навіть проворний Ксянда притих відстав від поліцаїв з жалем придивляючись до заляпаних ніг і фарцюватих з чужого сукна штанів. А Оксана, хоч і горе, перехитувала нею, ішла легко, зрідка оберталась, рукою показувала, де треба обійти небезпечне місце. І це викликало не тільки подив, а й довіру. Якщо він знайде партизанів, то не каратиме ні її, ні її дитину. Враз крикнув Ксянда, пояс вгрузаючи в болото. Поліцаї вихопили його і нагримали, якого дідька відійшов от сліду. Так треба ж було, тихо пояснив їм Ксянда. «Прислухайся ж дурню, як у швакотить болото!» Через якийсь час вийшли на сухішу з крихкими, рахітичними пагінцями вільхи місцину, і усіх притупилось почуття небезпеки. Тепер Робер Єфрейтор повісив автомати на шию і пішов крок у крок за Оксаною. «Ще далеко?» – відхекуючись запитав він – і напахченим носовиком почав вимочувати піт щола. Ще далеко. переклав Ксянда, з жалем дивлячись на своє взуття й одяг. Оксана промовчала пішла далі, оминаючи бездольні прогнуті клапті твані і сяк так залатані зеленою ниткою ополонки смерті, яких не тримався навіть комар. Ще далеко. повторив Жандам. Він уже чманів от баговинні. «Усптигнеш», – не обертаючись кинула Оксана. Ось на неї з яскраво-зеленої скатертини моху блакитними очима глянули незабудки. Жінка ніби хотіла пригнутися до них, та раптово взяла в бік, а обер-єфрейтор ступнув вперед. І враз несамовитий крик розітнув тишу над болотом. Провалився мох, що виростив незабудки, провалились і незабудки. Масно клокнула чорна, мов дьоготь, прогноїна і жадібно почала всмоктувати жандарма. Він руками хапався за краї своєї могили і вищав свиням, щоб вони рятували його. Трухлявий троф'яник обривався під руками, і поліцаї не наважувались підійти до свого зверхника. Не підійшов і Хсіанда. Розчахнутим поглядом глянув на нього жандарм, з очей його скапували сльози і болото. Ксянда зіщулився, опустив голову. І останнім словом Обер-Єфрейтора було Свині.